23. fejezet Szuti letekerte a szíjat a csomagjáról, és a gyékényét egy lapos köre terítette. Hanyat feküdt, és a csillagokat bámulta. A sivatag, a hegyek, a szikla, a bánya, a fullasztóan meleg, szűkös járatok, ahol az embernek a bőre is lehorzsolódik, ahogy kúszik előre, a legtöbben már panaszkodtak, hogy a kimerítő kaland csekély nyereséget hoz, nem éri meg a fáradtságot de Suti elégedett volt. Olykor még Asher tábornokról is megfeledkezett, annyira magával ragadta a táj. Szerette a városi örömöket, de könnyen megbarátkozott a Zord vidékkel, mintha mindig is itt élt volna. A homokban Szuti balján jellegzetes surranás hallatszott. Szarvasviper a siklott el a gyékény közelében hullámos nyomokat hagyva maga után. Szutti az első éjszakán éberen figyelte a hüllő mozgását, az akkori rémületét mostanra felváltotta a megszokás. Ösztönösen tudta, hogy nem fogja megmarni az állat. Nem félt a skorpióktól és a kígyóktól, vendégnek tekintette magát a területükön, tiszteletben tartotta a szokásaikat, és kevésbé tartott tőlük, mint a vérszomjas homoki kullancstól, amely egy-két bányást már kikpécézett magának. A kullancs fájdalmas csípésének a helye általában megdagadt és gyakran elfertőződött. Szerencsére Szutit nem támadta meg a válogatós rovar, amelyet Efraim körömvirágoldattal tartotttá tartott távol magától. Ez a nap is kimerítő volt. Suti mégsem tudott elaludni. Inkább felkelt hát és elsétált a holtfényben fürdő vádi felé. Őrültség volt az éjszaka beálta után egyedül elindulnia a sivatagban, hiszen ilyenkor félelmetes istenségek és fantasztikus állatok járták a végéket, hogy szőröstül-bőröstül felfalják az óvatlan betolakodót. Ha Szuti bárkinek is az útjában állt, ez volt a megfelelő alkalom, hogy megszabaduljanak tőle. Szuti zajra lett figyelmes. A hasadék mélyén, ott, ahol a víz pezsegve kavarog a viharok idején, egy antilop kaparta kitartóan a földet forrás után kutatva. Az állat szarvának íve lantra emlékeztetett. Hamarosan egy másik fehér antilop is csatlakozott hozzá, hosszú szarva egyenesen meredt az ég felé. Az antilopokat fáradhatatlan lendületességük miatt szét Isten megtestesülésének tartották. A két állat nem tévedett. Hamarosan már lefegyelték is az értékes vizet, amely két kerek kő között csobogott elő. Utánuk egy nyúl és egy struc is a forráshoz óvakodott. Szuti leült, lenyűgözve figyelte a nemes állatokat. A jelenet látványa olyan ritka élményt jelentett, amelynek az emlékét örökre meg fogja őrizni. Egyszer csak Efraim kezét érezte a vállán. Látom, szereted a sivatagot, kölyök. De ez bűn. Ha kitartasz mellette... Előbb-utóbb megpillantod az oroszlán testű, sörnyet, szörnyet, akit egyetlen vadász sem tud meglőni a nyilával vagy fogjúlejteni a lasszójával. És ha megpillantod, már késő lesz. A szörny a karmai közé kap és elvisz a sötétség birodalmába. Miért gyűlölöd az egyiptomiakat? Hetita vagyok. Sosem fogok beletörődni Egyiptom győzelmébe. De itt a sivatag ösvényein én vagyok az úr. Mióta vezetsz bányász csapatokat? Öt éve. És még nem gazdagodtál meg? Hmm, túl sokat akarsz tudni. Ha te kudarcot vallottál, nekem is bajosan fog sikerülni. Ki mondta, hogy kudarcot vallottam? Hát ez bár más beszéd. Ne örülj túl korán! Ha gazdag vagy, miért a sok izzadság, fáradtság? Ne, gyűlölöm a völgyet, a mezőket, a folyót. Ha a bőröm alatt is arany lenne, akkor sem hagynám el a bányákat. A bőröd alatt is? Ez tetszik? Eddig csupa meddő bányában dolgoztunk. Jól megfigyelted, kölyök, de nincs ennél jobb edzés. Amikor a komoly munka elkezdődik, a legerősebbek készen állnak arra, hogy a hegy gyomrát feltárják. Minél előbb, annál jobb? Sürget valami? Mire várunk? Sok őrült vágott már neki az aranyútnak, és szinte mind belebukott. A teléreket megtalálták, vagy nem? A templomok őrzik a térképeket, és nem adják ki őket. Aki megpróbál aranyat lopni... Azt azonnal letartóztatja a sivatagi rendőrség. Nem lehet megszökni előlük? A kutyáik mindenütt ott vannak. De neked a fejedben vannak a térképek. A szakállas óriás leült szuti mellé. Ezt kitől hallottad? Senkitől, nyugodt lehetsz. De látszik rajtad, hogy nem az a fajta vagy, aki papíruszokon őrizgeti a tudományát. Efraim fölvette egy kavisot, és szétmorzsolta a markában. Ha át akarsz verni, megöllek. Hányszor mondjam már, hogy csak a vagyon érdekel. Egy óriási birtokot akarok. Lovakat, szekereket, szolgákat, egy fenyőerdőt. Fenyőerdőt? Egyiptomban nincs is fenyő. Ki itt Egyiptomról? Nem maradhatok tovább ebben az átkozott országban. Ázsiában szeretnék letelepedni. Egy olyan hercegségben, ahova a fáraó hadserege nem jut el. Hm, kezdesz érdekelni, fiú. Bűnöző vagy, ugye? Szuti nem felelt. Hm, keres a rendőrség. Te pedig azt reméled, hogy a bányászok között nem találnak rád. De a rendőrök ma kacskopók. Mindent megmozgatnak, hogy elkaphassanak. Ezúttal nem kapnak elélve. Voltál már börtönben? Soha többet nem fognak bezárni. Melyik bíró üldöz? Pásszer a kapu főbírája. Efraim elismerően füttyentett. Akkor nagyvad lehetsz, ha az a bíró meghal. Sok társat csap majd lakomát örömével. Hát az a főbíró makacs, mint egy összvér. Talán a végzet az útját állja. Azt nem várhatom meg, és üres a tarisznyám. Tetszel nekem, kölyök, de nem veszek zsákba macskát. Holnap igazán munkához látunk. Meglátjuk, hogy mire vagy képes. Efraim két csapatra osztotta az embereket. Az első, népesebb csoport rezet gyűjtött, amelyre egyes munkaeszközök, például a kőfaraguk vésőinek a készítéséhez volt szükség. A lekalapált, lemosott fémet a kitermelés helyén kezdetleges kemencékben megolvasztották és formába öntötték. A sinai hegy és a sivatagok sok rezet adtak, de még Szíriából és Nyugat-Ázsiából is kellett hozni belőle, hogy az építőmesterek igényeit kielégítsék. A hacseregnek is szüksége volt rézre, onnal ötvözve erős fegyvereket készítettek belőle. A második csapat, amelyhez Suti is tartozott, csak egy tucatnyi elszánt emberből állt. Mindenki tudta, hogy most kezdődik csak az igazi erőpróba. A bányászok előtt nyíló tárna, mintha a pokol szája volna, levezetett a kincset rejtő mélységekbe. Mindenkinek a nyakában ott lógott a bőrzacskó, Remélték, hogy sikerrel járnak és teletölthetik. A ruhagyanánt csupán egy bőrkötényt viseltek, a testüket pedig bedörzsölték homokkal. Ki indul elsőként. Az elsőnek a legelőnyösebb a helyzete, de a legveszélyesebb is. Valaki előre lökte szutit. Ő azonnal visszaperdült és ütött. Verekedés kezdődött. Efraim közbelépett, a hajánál fogva kiemelt a csapatból egy verekedőt, aki elővöltötte magát fájdalmában. – Te az élen! – parancsolt rá. Végre sorba álltak a bányászok. A szűk vágatban összegörnyedve kerestek kapaszkodókat. Tekintetük a vágat falát pásztázta, hát ha megcsillan valahol egy nemes fémrök, hogy miféle azt Efraim nem árulta el. Az első bányász túl gyorsan lépkedett. Por szállt fel a lábai nyomán. A második alig kapott levegőt a portól, ezért hátba lökte az előtte járót. A hirtelen lökésre az élen haladó elvesztette az egyensúlyát, és addig gurult a lejtőn, míg meg nem akadt egy síkká váló pihenőnél, ahol a bányászok végre felegyenesedhettek. Elveszítette az eszméletét, állapította meg valaki. Annál jobb, ítélte egy másik. Miután kifújták magukat, tovább ereszkedtek lefelé a levegőtlen bánya gyomrába. Arany! A felfedezőt azonnal leterítette két irigye. Ostoba! Csak a csillám lett. Szuti minden egyes lépésnél érezte a veszélyt. A mögötte jövők egyre azt tervezgették, hogy hogyan fognak megszabadulni tőle. Szinte állati ösztönnel Éppen akkor hajolt le, amikor rátámadtak, hogy egy nagy kővel betörjék a fejét. Az első támadó keresztül esett rajta, Szuti pedig úgy összerugdosta, hogy eltört a bordája. A következőt megölöm, fenyegette meg a bányászokat Szuti. Megörültetek? Ha így folytatjuk, senki nem jut ki innen élve. Vagy osztozunk, vagy akár azonnal végezhetünk egymással. A jobbak az első megoldást választották. A csapat egy újabb lejtős vágatba ért. Kettőjüket a rosszul lét kerülgette, ők visszafordultak. A szezámolajjal átitatott fákját Sutira bízták, aki most már az élen haladt. Még lejjebb a feketeségben felszikrázott valami. A fiatalember meggyorsította a lépteit, végre odaért a kincshez, de dühösen kiáltott fel. Réz! Hiszen ez csak réz! Szuti elhatározta, hogy ezért megfojtja Efraimot. A járadból kiérve viszont szokatlan csend fogadta a kis csapatot. A többi bányász már két sorban állt, vagy egy tucat sivatagi rendőr és kutyák vették körül őket. A rendőrök vezetője az az óriás volt, aki legelőször kikérdezte Sutit, amikor bányásznak jelentkezett. Megérkeztek a többiek is, mondta Efraim. Szutinak és a társainak is be kellett állniuk a sorba, még a sebesültek sem maradhattak kívül. A kutyák ijesztően morogtak és vicsorogtak. A rendőrök kezében a kilenc szíjú ostor félelmetes fegyvernek számított, nem volt előle menekvés. Egy katona szökevényt keresünk, mondta az óriás. Panaszt emeltek ellene, mert elszökött a munka elől. Biztos vagyok abban, hogy köztetek rejtőzik. A játékszabály egyszerű, ha megadja magát, vagy ti eláruljátok, hogy ki az, hamar rendeződik az ügy. Ha hallgattok, akkor szép sorban mindenkit kivallatunk. Erre való az ostor. Senkit nem fogunk kímélni, és annyiszor haladunk végig a sorokon, ahányszor csak szükséges. Szuti és Efraim tekintete találkozott. A hetita nem fogja magára haragítani a sivatagi rendőrséget. Ha elárulja Szutit, azzal még inkább megnyerheti a bizalmukat. Csak bátran, buzdította Efraim a bányászokat. A szökevény játszott és vesztett. Nincs helye köztünk. Senki nem lépett elő. Efraim odament a munkásaihoz. Szutinak semmi esélye, hogy elmeneküljön. Maguk a bányászok fordulnának ellene. A kutyák ugattak, a pórázukat rángatták. A rendőrök ráérősen várták a prédát. Efraim ismét a hajánál fogva ragadta meg az iménti zömök verekedőt, és odalökte a rendőr vezére elé. A szökevény a tiétek! Suti érezte magán az óriás tekintetének a súlyát. Egy pillanatig azt hitte, hogy a rendőr kétségbe vonja Efraim állítását, de a gyanúsított, talán a kutyáktól való félelmében, már is vallott. Egyre jobban tetszel nekem, kölyök. Rászettél, Efraim? Próbára tettelek. Aki élve kiüt ebből az elhagyott bányából, az bármilyen csávából kikeveredik. Figyelmeztetned kellett volna. Akkor mit sem írt volna az egész? Most már tudom, hogy mire vagy képes. A rendőrök nem sokára visszajönnek, értem. Tudom, ezért sem maradunk itt sokáig. Amint asszegyülik annyi réz, amennyi a koptoszi munkavezetőnek kell, a csapat háromnegyedét visszaküldöm a völgybe a szállítmánnyal. És aztán? Aztán a maradék pár emberrel tovább indulunk oda, ahova nem a papok küldtek. Ha nem térsz vissza te is a bányászokkal, akkor a rendőrség a keresésedre indul. Ha minden a terv szerint sikerül, akkor már túl késő lesz. Ez lesz az utolsó útam. Nem leszünk túl sokan hozzá? Az aranyúton egy ideig szükség van a teherordókra. De vissza? Már egyedül szoktam jönni kölyök. Bácsai vezír, mielőtt hazaindult volna ebédelni, még fogadta pászert. A titkárát már elengedte, és megdagadt lábát sós, langyos vízzel teli tálban áztatva ült az irodájában. Noferet gyógymódjának köszönhetően nem fenyegette újabb rosszul lét, de nem tudott lemondani a felesége főztjéről és a zsíros ételekkel tovább terhelte a máját. Pászer már hozzászokott Badzsai ridegségéhez. A hátú, szigorú arcú, átható tekintetű vezér nem törődött azzal, hogy megnyerie az emberek rokon szemvét. Dolgozó szobája falán a tartományok térképe függött, némelyiket ő maga rajzolta még földmérőkorában. Nem tétlenkedik, pászer. A kapu főbírája nem szokott nyomozást folytatni. Általában épp elég elvégeznie a tisztségével járó feladatokat. Az eset súlya megkövetelte a vizsgálatot. Hm, talán mondanom sem kell, hogy a katonaság nem tartozik a hatás körébe. A per nem oszlatott el minden ásertábornokkal kapcsolatos gyanút. Megbízást kaptam, hogy folytassam a vizsgálatot. Elsősorban az ő személye érdekelt. Miért foglalkozott a csapatok állapotáról szóló jelentéssel? Mert a jelentésben Asher valótlant állít. Ezt bizonyítja a rendőrfőnök és Karnak főpapjának a feljegyzése is. Az újabb perben ez a jelentés is terhelő bizonyíték lesz Asherral szemben. A tábornok pedig meg akarta másítani a valóságot. Valóban újabb pert akar indítani? Asher gyilkos. Suti nem hazudott. A barátja bajba került. Pászer tartott attól, hogy ez szóba kerül. Badzsai nem emelte föl a hangját, de bosszusnak látszott. Aser bepanaszolta, mint katona szökevényt. A vád alaptalan, vetett ellen a bíró. Szuti a rendőrség alkalmazása lépett, mielőtt a felszólítást megkapta volna. Ez Kem nyilvántartásában ellenőrizhető. Tehát Szuti, mint volt katona, az állam egyik fegyveres testületében folytatja a szolgálatot, vagyis nem szökevény. Badzsely egy táblára feljegyezte, amit megtudott. Feltételezem, hogy az erről szóló ügyirat támadhatatlan. Valóban az. Mit gondol valójában Asser jelentéséről? Azt, hogy a tábornok pánikot akart vele kelteni, hogy azután megmentőként tüntethesse fel magát. Hm, és ha igaz lenne, amit állít? Az eddigi vizsgálatok az ellenkezőjét bizonyítják. Nekem természetesen korlátozottak voltak a lehetőségeim. Ön viszont végképp megszáfolhatja a tábornok érveit. A vezír gondolkodott. Pászernak rettenetes kétsége támadt. Lehetséges, hogy Badzsai összefogott a tábornokkal? Lehet, hogy puszta szemfényvesztés a vezír szigorúság, a becsületessége, megvesztegethetetlensége? Ha így van, akkor a kapu főbírájának hamarosan derékbe törik a pályája. De legalább nem kell sokáig kétségek között őrlődnie. Bádzsai válaszából azonnal tudni fogja, hogy mihez tartsa magát. Hmm. Kiváló munkát végzett, szólalt meg végül a vezír. Nap mint nap bebizonyítja, hogy megérdemelte a kinevezést, sőt, ennél nagyobb meglepetésekkel is szolgál. Hiba volt korábban az időseket előnyben részesíteni a főtisztviselők kinevezésekor. Bigaszomra szolgál, hogy önnel kivételt tettem. Amit Asher jelentéséről írt, az több, mint zavarba ejtő. A megállapításainak a súlyát növeli, hogy a rendőrfőnök és Karnak főpapja is alátámasztja azokat, attól függetlenül, hogy őket is nemrég nevezték ki. Maga ráadásul még akkor is kitart az álláspontja mellett, ha én kételkedem. Mindezeket meggondolva, magamnak is vitatnom kell a jelentés hitelét. Ezért elrendelem a fegyverkészletek teljes számbavételét. Pászer alig várta, hogy Noferetnek beszámolhasson az örömteli eredményről. Áser tábornok egy szekér rúgyjára telepedett, és ott töprengett. A kaszárnya népe aludt, még az őrök is bóbiskoltak. Mitől tartana egy olyan erős ország, mint Egyiptom, amelynek egységét a fáraó biztosítja, és amely olyan szilárdan nyugszik az ősi alapjain, hogy a legárdázabb vihar sem ingatja meg? Áser hazudott, csalt és gyilkolt, hogy mindenki félje és tisztelje. Szövetségre akart lépni a hetitákkal és az ázsiai országokkal, olyan hatalmas birodalmat létrehozva, amelyről Ramses álmodni sem mert. De az álma szerte foszlott. A terve megbukott egyetlen rossz döntésen. Hónapok óta a bolondját járatták vele. Sesi, a szűkszavú vegyész, becsapta. A nagyáser. hatalom nélküli senki lesz hamarosan. Nem fog tudni ellenállni Pászár főbíró örökös támadásainak. Még csak az az öröme sincs meg, hogy javító táborba küldhette volna szutit mert a kapu főbírájának a barátja beált rendőrnek. Az ellene benyújtott panaszt elutasította a vezír. És a jelentését sem fogadta el. Hm. fogják mérni a hadsereg állapotát, őt pedig el fogják ítélni, mert rontotta a csapatok hangulatát. A badzsai egyszer kézbe vette egy ügyet, a koncáért acsarkodó vadászkutya makadságával és könyörtelenségével járt a végére. Ah, miért vette rá Sesi, hogy írja meg azt a jelentést? A gondolatra, hogy megmentőként tűnhet fel, hogy államférfinak tekintenék, hogy megnyerheti magának a népet, elvesztette a valóságérzékét. Másokat akart megtéveszteni, és végül önmagát csapta be. A kis vegyészszel együtt ő is azt hitte, hogy Ramszesz hatalma leáldozóban van hogy elérkezik a népek keveredésének ideje, hogy elenyésznek a piramisok korának hagyományai. Elfeledkezett róla, hogy vannak még olyan régi módi emberek, mint Bajaj vezír és Pászer főbíró, Mát istennő szolgái, az igazság bajnokai. Áser szenvedett attól, hogy jelentéktelen katonának tartsák, akinek előre ki van jelölve az útja és nincsenek ambíciói. A kiképzői tévedtek. Olyan kategóriába sorolták, ahonnan nem léphetett tovább. Már alig tudta elviselni a hadsereget. Elszánta magát arra, hogy vagy ő irányítja, vagy megsemmisíti. Amikor megismerte Ázsiát a ravaszkodó hazug hercegeivel, a folyton mozgulódó törzseivel, akkor látta meg a lehetőséget az összeesküvésre. Arra, hogy kapcsolatba léphet Adafival, a forrongás vezérével. Most pedig egy csaló játékszerévé vált, a remélt dicsőség helyett gúny lesz az osztály része. De a hamis barátok nem tudják, hogy a sebzett vad nem sejtett erővel tud küzdeni. Saját maga előtt is nevetségesé tették, de a szövetségeseit is magával fogja rántani a mélybe. Miért lépett a rossz szolgálatába? Beérhette volna azzal, hogy híven szolgálja a fáraót, szereti a hazáját és azokhoz a tábornokokhoz igazítja a lépteit, akiket boldoggát tesz, hogy teljesíthetik a kötelességüket. De mint valami betegség, úgy hatalmasodott el rajta a nagyravágyás. Meg akarta szerezni magának azt, ami a másé. Aser nem szívelhette az olyan kivételes embereket, mint szuti vagy Pászer. Az ilyenek mellett eltörpült. Megakadályozták, hogy kibontakozzon. Vannak akik építenek és vannak akik rombolnak. Vajon nem az Istenek felelősek azért, hogy ő ez utóbbiak közé tartozik? Hiszen az Istenek akaratán senki sem változtathat. Amiennek születünk, halálunkig olyanok maradunk.